אני באותו זמן ערכתי בעיתון את המדורסקי, אני באותו זמן ערכתי בעיתון של הקיבוץ את המדורסקי, אני באותו זמן ערכתי בעיתון של הקיבוץ את המדורסקי, אני באותו זמן ערכתי בעיתון של הקיבוץ את המדורסקי, מה זה מפחיד שאתה עושה ככה, המדורסקי, יש סמר כזה המדורסקי, הוא אמר לך להגיד את זה, המדורסקי קוראים לו, הוא אמר לך, אתה עושה את זה מפחיד, אני באותו ז אני באותו זמן ערכתי בעיתון את עמדורסקי מה זה? זה מפחיד שאתה עושה ככה עמדורסקי? יש זמר כזה עמדורסקי הוא אמר לך להגיד את זה מה אכפת זה לא השם שלו אין זמר כזה עמדורסקי, יש זמר כזה עמדורסקי טוב טוב טוב מה קרה לך? משפט אחרון משפט אחרון משפט אחרון משפט אחרון משפט אחרון משפט אחרון סתם סתם סתם אתה לא בעניין אתה לא עושה מההתחלה סתם אוקיי אתה כזה אומר כאילו זה טקסט לא טוב אז זה טקסט מעולה אז קדימה תשחק קדימה ו... הבומו! הבומו! אה! ספרתי 1, 2, 3, אני הגעתי ל-29 אני הגעתי ל-22 שקט הגעתי ל-23 שקט נו! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הגעתי ל-26! שקט! אתה בקשר עם כל הסלברתאים מאז? עם מי? עשה לה ברתאים. עם מי? עשה לה ברתאים. עשה עד שתצליח! עשה לה ברתאים! שלום, אני עורכת שקר מטעם... שלום. רגע, אני סוגר פה את הנה סגור, כן! אתם מוכנים להירגע עם אבומה? כדי להיטמע בהמון גב. ולא <laughs> תיראו. <laughs> אמרתי לך לא ללכות, אמרתי לך לא ללכות, אמרתי לך לא ללכות, אמרתי לך לא ללכות, אמרתי לך... סתם לדבר. עטמון, אמרתי לך לא ללכות, אמרתי לך לא ללכות, די! אמרתי לך לא ללכות. שקט, שקט, שקט. אבא! לא עכשיו. אבא, איפה יש התקליטים שאני צער עליהם? לא עכשיו. לריטות סיירתי גם קרניים ובולבול. לריטה אני ציירתי גם קרניים ובולבול, תראה! עוד פעם. לריטה אני ציירתי גם קרניים ובולבול, תסתכל! לריטה ציירתי גם קרניים ובולבול קטן! איי, איזה שם של זמרת ש.. מה כתוב בו? מה כתוב בו? מה כתוב בו? מה כתוב בו? שכמו תנועות נוער הן דואגות לקשישים ולפעולות וזה? ולפעילויותיהם החברתיות. כן, יובי, זה עברת איזה מעוות כזה. ולפעילויותיה החברתיות. ולפעילויות החברתיות שלה. ולפעילויות החברתיות. מה קורה? עצור, עצור את התנועה. ולפעילויות. ולפעילויות החברתיות. ולפעילויות החברתיות. שלה. שלהם, תגיד שלהם, תגיד שלהם. שלהם. בתיה, אם היית צריכה להיות פה בתיה. יצא בתיה. יצא בתיה. בתיה, אם בוחרת במדינת ישראל? עם מי היית בוחרת? די, די. <laughs> עם מי היית בוחרת? <laughs> מי היית <laughs> היא, מדינת ישראל! בין כמונתה זה כן מדי. מדוע? מדוע? אני...